Бакуль. Раптово на людній вулиці або на перехресті перед червоним оком світлофора я завмирав і жадібно ловив кисло солодке, як запах підгнилих на пригребеці яблук дух щойно вивільненого від снігу городу. Іншого дня з поміж сірих ерійських кам'яниць мені прозиралася материна хата на заході сонця коли по стрісі, темно-зеленим з зими мохом, стікає червоними ручаями день. Уночі, після пологкого сну, я прокидався з відчуттям, що тільки набіг Руською пакульською вулицею, перестрибуючи баюри і хапаючися за тини та частоколи, біг до наших перехняблених ліщинних воріт, біля яких темніла закуфайна закушкана з ясним іконописним лицем моя свята мати. Так ти йдеш? Торсо мене за плече Андрій Політайва. І я слухняно підвівся та подибав слідом за Славком, що його впевнена гінка постать уже розрізала на опілу взятий у шори в руківки Ерійський майдан. Ми пранцювали до стрижня, а місто нас доганяло, нас Сціплювало кам'яні кулаки перехрест, обплутувало дротами, перегороджувало нам шлях валками холоднооких машин, а будинки бігли на випередки і вишиковувалися поперед нас, а продавці мрозива хапали нас за поли, а милиціонери осудливо сюрчали нам у слід. Та ми вже сиділи в широкому пласкому човні, справжнісінькому баркасі,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 Дополений гай з чорними цятками, а й воронючий гнізд у гілі. І вже сріблясто-синя неозорість, залитих повенню луків, Відкрилася нашим очам, і вже мережівна дуга Повислого над стрижним залізничного мосту мріла в небі, А ми все ще мовчали, зворушені, заворожені,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 і окунутися в цей зичливий, лагідний легіт, по яким плевеш і плевеш, простешив безхмарне небо весла руки. Це був наш солодкодитинний, короткочасний сон, що закінчився, як і всі земні сни, закінчився пробудженням у тверезу реальність. Першим пробудився Славко Пасічник та скомандував гучним, Жорстким голосом. Весла на воду. Ми з Політайлом забили веслами об воду, Наче обважніла домашня гуска крилами, І з водограї вихопалися з-під весел, Але Баркас незворушно сунув за течією, І мережево-зарізничного мосту Все чіткіше пеленало небо над нашими головами. Тоді Славко скомандував веслувати до берега, але й тут вода уперто зносила баркас під оболоки паровозного диму. Коробки вагонів стукотіли по мосту. Ми дружно вхопилися за червонясте лозиння,